І ті пси за ЗБУ мене на гарячому злапали, і там та курва втекла з праєром Московським. Подію Григорію Івановичу, серйозно сказав лікар, майже ніколи не йдуть поодинці, переважно групами або зграями. До того ж, як добрі, так і погані. Настає в житті така смуга, темна чи світла і всі події, що трапляються в межах цієї смуги, мають відповідний знак «плюс» або «мінус». Пам'ятайте свої найбільші успіхи, найвищі досягнення, блискучі перемоги. Згадайте, всі вони супроводжувалися шлейфом дрібніших, але дуже приємних речей. Коли ви стали нардепом, як воно посипалося, нове авто, нова коханка, новий імідж, годинник, на який за офіційну зарплату треба працювати кілька років, і возити на аборти дівчат-співробітниць, які не мали права відмовляти, коли старшому надо, не було, здається, такої Гедоти, яку би не мусив виконувати молодий співробітник, товариш Гіца на терені служіння комсомольському апарату. А скільки мук довелося витерпіти, поки дряпався щаблями міністерської драбини. Як не було важко, а місцями й огидно, але таки видряпався. Спочатку нардеп, а потім заступник міністра. Чи простіше замміністра, це вам не купка соломи. І ось коли здавалося б лише жити, ці підараси програли вибори. А крайнім виявився він Григорій Маузер. У джерелів Григорій повернувся на високій хвилі ейфорії від свободи. Усвідомлення того, що він нарешті сам по собі і нема над ним більше начальника, тішило душу не гірше за кокаїн. Але недовго. Проживши кілька днів у батьковому домі, Григорій спочатку підсвідомив, Потім і свідомо почав чекати, що його шукатимуть. Бо не може так бути. Або в Києві обійшлися без нього. За його розрахунками, недалі, як через тиждень після від'їзду зі столиці, мав би почати розриватися мобільний телефон. Дзвінки, смс-ки, ще дзвінки. Колишні колеги. Однопартійці, начальство, підлеглі, журналісти, спонсори, хабародавці, хабароотримувачі, коханки, колишні потенційні, вірний як тузик секретарка, водій, охоронець, прибиральниця, всі вони мали б дзвонити і просити його повернутися назад, бо без нього там нічого не крутиться. Але минав день, другий, тиждень, другий, а ніхто і не дзвонив, і не писав. «Може, нема покриття?» – захвилювався Григорій і для перевірки зателефонував у Київ своєму колишньому водію. Той сказав «Ізвінити, Григорій Іванович, я за рулем» і відімкнувся. «Значить, зв'язок є». Тоді мусять подзвонити. Григорій чекав, чекав, чекав, чекав, а потім упав у нерви. Почав дурити сам себе, залишив мобілку в хаті, а сам ходив туди-сюди подвір'ям, повертався і кидав швидкий погляд на телефон з надією побачити на дисплеї жовтий конвертик смс-повідомлення або значок пропущеного дзвінка. Але телефон лише блимав на нього байдужим, затягнутим полудою оком, і холодно мовчав, як порожнеча, ображена на весь світ концерна бляшанка. Він мав ноутбук із бездротовим інтернетом і так само, як на дзвінки та смс-ки, чекав на листи електронною поштою. Марно. Григорій згадав Льва Толстого, і вирішив шукати душевного спокою, сердечної втіхи і сенсу життя у простій, важкій фізичній праці. Пробував копати город, швидко на термозалії плюнув. Пробував косити траву, але зламав косу і теж плюнув. Якби джерелів не був газифікований, може ще спробував би наколоти дров, але не факт, що теж не плюнув би, натрапивши навузлувати оцупок зимок. Тож Григорій найняв місцевих алкашів, аби вони все робили по господарству. Гроші він мав і на рахунку банку, і готівкою з собою, а сам безцільно колотився садом і городом, забігаючи кожні півгодини до хати, подивитися на дисплей мобільника і перевірити електронну пошту. Телефон, мов би, заціпило, так само і емейл. Хоч би якась сволота задзвонила, якась курва СМС надіслала, або якась скотина листа написала. Ніхто. Навіть пожалітися, крім песика, тузика, практично не було кому. Його батраки, як він подумки, називав своїх найманих працівників, поки ще тверезі, були злими, похмурими, мовчазними. А коли з Божою і Григорієвою допомогою похмелялися паленою водкою з найближчого генделика, говорити вже не було з ким. Внутрішній голос підказував, що треба йти в народ, налагоджувати контакти з джерелівськими інтелігентами, ходити в кіно, на концерти, в ресторани, до церкви, Зрештою, але цього не дозволяв йому робити гонор. Варто лише з'явитися на людях, як гострий язик і джерелівці почнуть насміхатися, збиткуватися і відверто знущатися. А де гіцу по поцінгвера вигнали з міністра? І тепер п'є горівку в барі, туман яром, як простий. А ви чули, що він у Києві називався по-іншому? Щось ніби Макар Пістолетов. Ні, він там для кар'єри записався же дом. Вальтерзоном чи Браунінгом. Це лише на ім'ях шестого, що йому доведеться вислуховувати, з'явившись у вишуканому джерелівському товаристві. З другого боку, можна витерпіти всі початкові кпини, аби потім, коли все вляжеться, аргументовано і переконливо пояснивши, чому він повернувся з Києва, стягнутися